egyedik fejezet, szörnyű szörmók kincse. Persze, hogy takonypóc találta meg a kincset. Ott állt kidüllesztett melkassal, dadogó orjukakkal, mászó képén hatalmas vigyorral. Sárkánya, tűzféreg a büszkeségtől majdnem szokásos méretének duplájára fújta fel magát, Körülállták a vikingek, és huligán éjjelzéssel üdvözölték. Takonypóc, takonypóc, takonypóc! Grr, grr, grr! Takonypóc még szélesebben vigyorgott, amikor megpillantott a hablatyot, aki igyekezett feltűnés nélkül megközelíteni a többieket, ami elé nehéz, ha az ember barátja egy óriási kacsakagylót cipel. <gül> – Nézd, mit találtam, Hablács! <gül> – nevetett Takonypóc. Egy, – Egy hatalmas viharvert faládát, amelyet szinte teljesen szétrágtak a koppanyák. Óriási aranybetűkkel ezt írták rá. – Szörnyű szörmok tulajdoná, Kinyitni tilos! – Hablács felsóhajtott. – Szóval tényleg ez a kincs! Tévedés kizárva. Hm? – no Hát akkor... – dörzsölte a kezét plépofa. – Hát akkor ny nyissuk ki. Habloty elfelejtette, hogy azt tervezte, befogja a száját és meghúzza magát. – Apám... – suttogta sürgetően. – Nem nyithatjuk ki. Nézd csak, az van ráírva, hogy kinyitni tilos. Emlékszel, mi történt a múltkor? – Badartság örökte Plépofa, aki rettentő nagyot csalódott a fiában. Miért nem ő találta meg a kincset, és a furakis barátja miért cípel egy nevetségesen nagy kagylót? Nagy ülep most majd elő fog állni azzal, hogy takonypóca törzs jogos örököse, és Plépofa kénytelen lesz megverekedni vele, és ez mind hablat hibája. – Márhogy ne nyitnál ki. Mi értelme lenne kincset keresni, ha nem nyithatjuk ki a ládát, amikor megtaláltuk? – Kérlek, kérlek, kérlek! – könyörgött Hablaty. – Csak nem képzeled, hogy egy olyan ravasz, vén kalóz, mint szörnyű szörmuk. Csak úgy itt hagyna egy ládát, és, és nem talált volna ki valamiféle trükköt. Biztos, hogy ez valami Csapda! Tudod, mi történt, amikor Alvin kinyitotta a koporsóját? Ha? A koporsó levágta a kezét, amikor pedig minitottu ki, mindenki nem elájult a félelemtől. Plépofa erre már elveszítette a türelmét. Ki, ki itt a főnök? ordította. Én vagyok a szőrös huligánok főnöke, nem te, kisfiam! Hablagy lesütötte a szemét. Azok szerencsétlen véletlenek voltak, nem csapdák, nem fogok haza egy ekkora ládát, hogy aztán otthon kiderüljön, hogy kövekkel van tele. Plépofa szemében különös kabzsiság csillogott, hablat még sosem látta ilyennek. Oh, – Ó, ebben igazad van, főnök! – helyeselt, hegyesen köpő bélhangos. – Szabad? És ezzel bélhangos megforgatta a feje felett a fejszéét, és lecsapott a ládára csavart láncra, amely azonyomban ketté tört. – Hú, takonypócnak kell kinyitnia el végre, ő találta meg! – szólt közben sörhasú nagy ülep. – Hát, jó, rendben van! – sóhajtott a plépofa. Pócz büszkén előrelépett. Ez volt az ő nagy pillanata. Csúfondárosan hablatyra nézett. Ez nem jót lett, nem jót ötlet, nem jót lett, nem jót ötlet. dünnyögte hablat és halvér az orra alá, ahogy takonypóc kinyújtotta tetovált izmos karját a láda felé. Nem, jó ötlet. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, lassan nem, a nem, nem,